Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat de la jornada va lligada al ple municipal que s'ha celebrat aquest dimarts al vespre. Tot seguit repassem aquest i altres temes en titulars. Mm -hmm. L'Ajuntament de Tiana sol·licitarà un nou ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per arrenjar la cruïlla del carrer Castellà amb el Passeig de la Vilesa. Així s'ha aprovat el ple municipal d'aquest dimarts amb els vots en contra dels partits de l'oposició. I també el ple de l'Ajuntament de Tiana ha aprovat amb els vots en contra de l'oposició una modificació de les bases d'adjudicació dels dos habitatges per persones amb mobilitat reduïda de la promoció pública de Can Jordana. I acabem en plana cultural, perquè ja s'ha fet públic el cartell del Festival de Música Antiga, Tiana Antica, que aquest any arriba a l'onzena edició. Ho fa un cartell més reduït pel que fan nombrat a concerts, però no en detriment de la qualitat de les propostes. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 l'equip de govern considera que la cruïlla del carrer Castellà amb el Passeig de la Vilesa requereix un arranjament urgent per evitar situacions de perill pel trànsit amb risc d'accidents. El projecte preveu la construcció de dues illes per resoldre el gir a l'esquerra en sentit descendent des del Passeig de la Vilesa. Alhora s'entén també com a solució davant de l'increment del flux de vehicles que es derivarà de l'obertura del nou edifici de l'Escola Lola Anglada ubicat en aquesta cruïlla. El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha qualificat el projecte de precipitat i simplificat per l'urgència de la tramitació. Considera que la perillositat de la cruïlla i els accidents i situacions de risc que s'hi han produït requereixen un projecte elaborat amb més deteniment. Alhora no comparteixen la solució recollida en el projecte i defensen la construcció d'una rotonda. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Tampoc entenem, i així ho manifestar la comissió, i tornem a manifestar en ple, el per la solució que s'aplica no és una rotonda quan tots els experts, eh, almenys els que hem consultat nosaltres, ens asseguren que una de les solucions més segures i que garanteix eh, la disminució de la velocitat dels vehicles que passen en un encreuament, doncs és la rotonda. Evidentment és una solució més cara, però... Precisament el nostre grup pensa que amb, amb seguretat no, no s'ha d'escatimar res. En la mateixa línia que Esquerra, el Partit dels Socialistes ha assenyalat també precipitació en el projecte i ha afegit que té mancances notables perquè obvia altres problemes de mobilitat de la zona. A més, aquest grup municipal assegura també no entendre per què s'ha descartat l'opció de la rotonda. Sentim el regidor socialista Ferran Almeida. No hi ha un problema de titularitat del sol i el que hi ha és, lògicament, una obra de més cost. Aquesta és la solució, per exemple, que vostès mateixos han fet una mica més avall amb el nou accés a urbanització de la grau de terme. S'ha fet una rotonda. No entrem perquè allà on hi ha un tràfic, que no saber si és superior o inferior, es fa, i aquí no, i aquí es fa una proposta, una cosa que insistim, que és una solució a mitges. I les solucions a mitges a les llargues són dolentes totes. Per la seva banda, l'equip de govern considera que la solució que es proposa és l'adequada per resoldre els problemes de mobilitat en aquest punt. Ho explica el primer tinent d'alcalde, Enric Nonis. Que aquí podien haver-hi unes altres actuacions, com podria ser una rotonda, sí, podia haver una rotonda. qualificar que la rotonda resol això més satisfactòriament que la solució ara plantejada, doncs no ho tenim clar. Nosaltres ens sembla que això ho resol satisfactòriament. I la rotonda, amb les consultes que vostès han fet, els hi han dit que les han satisfactòriament, amb les que hem fet nosaltres i les hem fetes amb organismes exteriors, no, no m'ha arribat a, a, a tindre-ho clar de que això era una solució, ni una rotonda, ni una rotonda amb semàfors, que ens estat mancosada de manifest que, no, que no funcionava. En resposta a una pregunta del Partit dels Socialistes sobre la seguretat de poder disposar finalment dels fons sol·licitats al POSC, l'equip de govern ha argumentat que el cost econòmic de l'obra pot ser assumit per l'Ajuntament en cas de no aconseguir la subvenció. La Corporació Municipal ha defensat que, tot i no rebrà l'ajut, l'arranjament és prioritari, sobretot amb l'obertura de la nova escola prevista en els pròxims mesos. Música El ple de l'Ajuntament de Tiana aprovat amb els vots en contra de l'oposició una modificació de les bases d'adjudicació dels dos habitatges per persones amb mobilitat reduïda de la promoció pública de Can Jordana. Aquesta modificació passa per suprimir el requisit de presentar un certificat que acrediti per part de l'usuari la necessitat de portes d'amplada superiors a 80 centímetres. A més, també redueixen els anys d'empadronament necessaris per accedir a un d'aquests pisos. D'aquesta manera, la nova i última convocatòria que es preveu practicar es requereixen 5 anys d'antiguitat continuada en el padró municipal o 10 anys d'antiguitat interrompuda, tal com recull el Pla Local d'Habitatge per les promocions de vivendes socials que es construeixin en un futur. En aquest sentit, el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana de Catalunya, Tiana, han tornat a reiterar el seu desacord amb la modificació dels anys d'empadronament requerits per accedir a una vivenda social. Jordi Gós és el regidor d'Esquerra, Tiana. Entenem que potser s'ha de canviar els anys d'empedonament, però ens sembla que de 10 a 5 anys eh, és un canvi massa radical. I ho és pels habitatges de promoció lliure, com pels de, nostre parer, com pels de mobilitat reduïda. Per tant, eh, aquesta és la nostra postura, és la que hem manifestat en diverses ocasions eh, el senyor regidor. Eh, lamentem que, no, que malgrat intentar ser una postura de consens i d'apropament doncs no s'hagi tingut en consideració. A banda del desacord amb els anys d'empadronament, el regidor d'Esquerra ha proposat obrir un període d'exposició pública per tal que els ciutadans que ho desitgin puguin presentar al·legacions a la modificació. La proposta ha estat rebatuda defensant que es tracta d'una modificació puntual i no substancial. El partit dels socialistes s'ha mostrat clarament contrari a aquesta argumentació, ja que assegura que s'estan modificant els requisits d'accés i que, per tant, la modificació s'ha de considerar substancial. A més, els socialistes també també consideren que amb la reducció dels anys d'empadronament s'està copiant mimèticament la reforma establerta en la resta de promocions de vivenda social projectades en el Pla Local d'Habitatge. Per últim, aquest grup també ha criticat que amb la solució aprovada no es determina el grau de mobilitat reduïda dels potencials adjudicataris. Sentim el regidor socialista Ferran Almeida. Estaríem d'acord que no necessari per la gestió de la de rodes, no hi hauria cap problema, però sí que hauria de objectivar se una mica el grau de limitació de la mobilitat que tingui la persona. I això no es fa. Una limitació reduïda pot ser molt lleugera. D'acord amb la proposta que vostès fan, abans li havia problema, la mobilitat devia ser molt severa perquè necessites portes de més de 80 cm de tal plada. S'eliminar aquest requisit, però quin requisit mínim de mobilitat reduïda han de tenir? Perquè obtenir una, una declaració de virus validesa de, de liques es vol dir més senzill. L'equip de govern ha assegurat que el grau de discapacitat s'ha revisat i adaptat i que s'atén el que recull la llei, alhora defensant la conveniència de la modificació. Sentim el regidor d'Urbanisme, Joan Pau Hernández. Després de dues convocatòries desertes en relació a aquests habitatges, o es pren la decisió de fer una nova convocatòria definitiva, o no es poden alliberar. Per tant, és un pas lògic i després de dues convocatòries desertes. Per tant, ja no hi ha hagut ningú que s'hagi postulat complint els requisits. Per tant, reduir requisits entenem que és ampliar possibles adjudicataris i, per tant, no pas restringir la possibilitat, sinó ampliar-la. I és en aquest sentit també que entenem que s'ha interpretat en el sentit de favorir l'accés. Segons el que ha aprovat el ple, les persones interessades podran presentar les sol·licituds fins al pròxim 31 de maig. En cas que no s'adjudiquin aquests habitatges a persones amb mobilitat reduïda, s'incorporaran a la promoció general i s'adjudicaran els beneficiaris d'acord amb el llistat aprovat en el seu dia. Radio Tiana, les notícies del mitjodi. L'Ajuntament de Tiana ha adjudicat de manera provisional les obres de la primera fase del centre cívic a l'antic escorxador a la constructora d'Aro. Un cop tramitada la licitació, els serveis tècnics municipals i la mesa de contractació han donat llum verda a una de les 23 empreses que s'ha presentat per executar el projecte. D'aquesta manera, el consistori desestima la reclamació realitzada per la Càmbra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya contra la licitació i contra el plec de condicions aprovats en el ple municipal del mes de març. Aquest ens va presentar un escritor manifestava la seva disconformitat a l'hora d'incloure criteris de valoració en funció de l'ocupació de persones aturades com ha fet el consistori. De fet, segueix el model que la Diputació de Barcelona va elaborar pels projectes del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local. Tot i això, l'Ajuntament alega que la integració d'aspectes socials és admisible en les licitacions i recorda que té un acord en el qual s'estableix la inclusió de criteris de valoració segons el volum de persones aturades. Sobre l'adjudicació provisional de la primera fase d'obres de l'antic escorxador, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya considera que el govern municipal no els ha facilitat la informació dins uns terminis raonables i se n'absté a la votació. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. La proposta d'acord que jo tinc aquí al davant parla en el punt número 2, en, en, en el seu apartat eh, que anem a votar, parla de l'empresa proposada per la mesa de contractació. És a dir, en cap cas fa esment del nom de l'empresa que finalment aquesta mes ha escollit. Això és un fet, vull dir, eh, si això no demostra certa precipitació en fer les coses, doncs a mi em sembla que és bastant obvi. També s'han abstingut el grup socialista que discrepa en la forma amb la qual la corporació local ha presentat el punt en el ple municipal. Segons la regidora del PSC, Esther Pujol, s'ha fet de manera poc rigorosa. I és una quantitat lo suficientment important com per tenir un expedient degudament preparat, per tenir un expedient, a més, on consti aquí justament a quina empresa s'adjudica eh, i bé creiem que senzillament eh, no, no ens abstindrem per la pura raó de que precipitació i perquè creiem que hi ha una pobresa o una poca rigorositat d'haver portat els deures fets per la seva part en aquí en el ple. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, assegura que l'equip de govern és conscient de la importància del projecte per la vila. En aquest sentit, considera que no s'ha actuat de manera precipitada ni veu nerviosisme per adjudicar les obres provisionalment. El primer i dijous el debatí, aquesta tasca i dimecres vam tindre la que aquesta tasca es podia estar elaborada i la tasca ha estat elaborada. I per això vam, vam convocar una comissió informativa per dir dijous a la tarda en la qual vam aportar la informació que està en l'expedient i, i vaig fer les explicacions que dintre del meu coneixement de tot això que, que es tenien que fer. L'equip de govern destinarà prop d'un terç de les inversions del pressupost d'aquest any en el projecte de l'escorxador i proveu iniciar aquesta primera fase durant aquest 2010. D'altra banda, l'adjudicació serà definitiva un cop l'empresa adjudicatària presenti tota la documentació prevista en el plec de condicions. Els alumnes de sisè de primària de l'Escola LoL Anglada realitzen aquest dimecres i dijous la prova de competències bàsiques. Aquest dimecres s'han examinat de català i matemàtiques i demà continuaran amb castellà i llengua estrangera. Les novetats són els dictats en català i castellà, així com l'examen de la primera llengua estrangera, que majoritàriament és l'anglès. Els resultats, tot i que no influiran en les notes, sí que serviran als centres escolars catalans i a la mateixa Conselleria d'Educació, per recopilar més dades sobre el nivell bàsic dels estudiants que el curs que ve faran alçar l'ESO. La d'aquest any és la segona edició. Segons la directora de l'Escola Lola Anglada, Núria Minoves, aquest tipus de prova no és un bon indicador dels coneixements dels alumnes de sisè de primària. No acaben de, de ser del tot fiables, perquè... La realitat del nostre país és que tenim nens amb diferents tipus de capacitats i marcar un timing marcar unes pautes molt concretes amb un, amb un espai molt determinat no és el que es fan al dia a dia a les escoles del país i per tant és una cosa molt diferent al que habitualment fem i tampoc la realitat real del nostre país en la local el la realitat d'aquell dia, en aquell moment, amb un tipus de prova que ha marcat. El nou examen de llengua estrangera, el qual pretén examinar la comprensió oral i lectora dels alumnes, consistirà en una audició i en un text, amb respostes tipus test, per poder demostrar-ne la comprensió. Pel que fa a les proves de català i castellà, s'avaluarà també l'expressió escrita, mentre que els exercicis de matemàtiques han inclòs qüestions de càlcul i de representació de l'espai. Els resultats de l'any passat en l'àmbit català no són gens esperançadors. En aquest sentit, una quarta part dels nens d'11 i 12 anys que van participar en aquestes proves van suspendre les tres matèries avaluades. Segons ha indicat la directora de l'Escola Lulanglada, però els resultats del centre no van seguir aquesta tendència. Minovas assegura que van ser bons i que els millors es van obtenir en matemàtiques i llengua catalana. Les famílies, per la seva banda, rebran un informe amb les puntuacions individuals a l'alumne en relació amb la mitjana del col·legi i la mitjana catalana. La prova de competències bàsiques la realitzen un total de 67.000 alumnes arreu de Catalunya. De l'Escola Lola Anglada se n'examinen un total de 29 estudiants. La informació local a Ràdio Tiana. Ja s'ha fet públic el cartell del Festival de Música Antiga Tiana Antica que aquest any arriba a l'onzena edició. El programa d'actes arrenca el pròxim 23 de maig a l'Ermita de l'Alegria amb un cartell més reduït pel que fa al nombre de concerts, però no en detriment de la qualitat de les propostes. Llorenç Blasi és un dels organitzadors de l'activitat i membre de Visigòs. En principi, les expectatives són bones, tenim molta fe i molta esperança eh, que vinguin a veure l'obra. És un cartell de primera fila, o sigui, no és un cartell eh, per, per omplir un buit i per, per, fer, per tirar endavant. Eh, són tres concerts de gent molt important i que nosaltres volem oferir sempre a Tiana i, i a tothom que hi vulgui venir un festival de nivell i això és el que pretenem fer. El tret de sortida serà de la mà de Begoña o La Vida i Patricia Bobby, amb un concert sota el títol Cants a dones dins de la tradició espanyola i on hi tindran cabuda les Càntigues d'Amigo i el Romancero Antiguo Tradicional. Les dues intèrprets acompanyaran el seu cant i percussió amb dos instruments peculiars, el saltiri i l'arpa. Dissabte 29 de maig serà el torn d'un concert dedicat a Johann Sebastian Bach i als seus contemporanis com Marín Maré o Antoine Forqueré, l'ermita de l'Alegria Cully aquest concert, que anirà a càrrec de Pere Ros a la Viola de Gamba i Martí Jadas al Clavisembal. El punt i final de l'onzena edició de Tiana Antiques posarà diumenge 30 de maig a la sala Albénis. Aleshores serà el torn de Henry Purcell, un dels compositors destacats del barroc. Sota el títol de Fairy Queen a recull de semiòpera composta per aquest músic anglès durant la segona meitat del segle XVII. En aquesta ocasió el concert vindrà de la mà del grup resident del festival, el conjunt barroc del cafè, també dos narradors, dos sopranos i un veritum. I després actuarà també el Cor Ciutat de Mataró. Tot sota la direcció de Jordi Lluc. Dels tres concerts, els que se celebren a l'Ermita de l'Alegria seran gratuïts. Per l'actuació de Cluenda, però l'entrada tindrà un cost de 5 euros. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El club voleiboltiana ha finalitzat amb bon regús de boca la primera volta de la lligueta que disputa per mantenir la categoria. L'últim enfrontament ha estat contra el Figueres, el quart classificat de la tercera divisió A. Les tianenques van guanyar les gironines per 3-16-2. Els dos primers van ser molt ajustats, però el voleiboltiana no es va poder fer la victòria. Va ser en el següent sets, quan les noies que entrena José Manuel de la Barrera van aconseguir imposar-se i demostrar la seva superioritat. No va ser un partit fàcil, sobretot perquè les tianenques... Anaven amb tres baixes i només un canvi. Amb tres victòries de tres partits jugats, les tianenques comencen aquest cap de setmana la segona volta amb la voluntat de finalitzar-la amb un balanç també impecable. Una victòria més és la que els permetria certificar la seva permanència a segona divisió. El coordinador tècnic del vòleybol tian, Enric Cardús, assegura que tot i la bona dinàmica de joc que ha demostrat l'equip no es poden confiar. Teòricament el Figueres eh, és l'equip poder més fort perquè havia guanyat els dos equips als eh, dos partits anteriors, i el fet d'haver-lo guanyat doncs, bueno, ens, dona números, o sigui, ens dona bastants números de, de, de salvança. Però, però bueno, els partits, tots els partits han anat força justos, hi ha bastanta igualtat i això em fa doncs, que mirar-ho amb, doncs, amb tot el recel que, que és necessari, sense confiança, i pensant doncs, que hem fet ja una bona feina, però sense confiança. En el pròxim partit, el club voleibolt Tiana s'enfronta novament al volei Sant Esteve B, que en la primera volta van guanyar per 3 a 1. El coordinador tècnic de l'equip tianenc reconeix que, tot i el bon resultat, va ser un partit difícil i, per tant, no poden abaixar la guàrdia. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 Ja s'ha fet públic el cartell de l'onzena edició del festival Tian Antica que arrenca el pròxim 23 de maig. Un dels organitzadors i membre de Visigòdia és Llorenç Blasi, a qui hem volgut convidar avui a l'estudi perquè ens avanci doncs, aquest programa d'actes. Bon dia, Llorenç. Hola, bon dia, com estem? Doncs parlem precisament d'aquest cartell que s'ha preparat no. per enguany. Aquest any amb una modalitat de, de tres concerts. No n'hem pogut fer-ne quatre però, en fi, com, com sempre ens mantenim sempre amb l'objectiu de posar doncs, eh, o d'ensenyar de, de, de, el ventall més ample de, de música que, que és possible fer I precisament comencem amb camps de dones dins la tradició espanyola, anem una mica per parts? Sí Uh, comencem precisament per aquest, per què ens adones? Aquest concert obrirà al festival dues, uh, dues uh, dones que s'han dedicat molt amplament a tot el que és la recerca de la, de la música sefardí i música de les, uh, dels trobadors i, i inclús, doncs, uh, de les Càntigues d'Amigo eh, és a dir, són, són gent molt especialitzada doncs, amb, amb amb en amb la música medieval i és molt, molt, molt llaminer aquesta, aquest concert, és molt llaminer perquè a més a més és eh, vindran a interpretar totes les, les cançons de, tant de, de les cantigues d'Amigo com del romancer antigu tradicional eh, amb dos instruments que són, són diguem, rarets, difícils una miqueta de veure el saltiri per un, un d'ells l'instrument el, religiós quasi bé per, per excel·lència de, de, de l'època medieval i eh, l'arpa aquest instrument tan, tan sensible i tan, tan delicat, no? I això, els, tots aquests dos instruments els, els, els acompanyaran unes veus magnifiques que són els de la Begoña o Vidé i la Patricia Bobi. Dos instruments com és el, el Saltiri i l'Arpa, els quals no hi estem gaire acostumats i que suposo que també seran un punt d'atracció en aquest concert que precisament pren com a punt de referència aquests cants de dones, no? Sí, sí. I és una, són precisament dos, dos instruments que acompanyen molt bé la veu, perquè són el seu caràcter doncs, quasi bé sonístic, és dir, que, que fan notes aïllades ja en pocs acords. I així. Uh, doncs uh, dona, dona molt l'escalf al cant. I precisament el cant justament parla sobre el sacrifici i els esforços que feien les dones dins la tradició espanyola. Sí, carregats de contingut no? Carregats no, de sentit? contingut, sí, sí Però a més a més, doncs, aquest festival continua Ho farà el dia 29 de maig, continuem repassant Sí, saltarem la setmana i passarem el, a el dissabte següent I què hi trobem en aquest cas? Doncs eh, trobarem dos intèrprets eh, de primera línia mundial Són Pere Ros, la Viola de Gamba i Marta Jadas, eh, Clavi Sembal això es farà a l'Armit de l'Alegria, igual que a l'altre concert d'inauguració, i ens oferiran diguem tot el que és el, el voltant de l'època de, de Bach, trobarem diguem, incursions a, a intèrprets o a autors, diguem-ho així, més, més que intèrprets, autors, que, tenen una, que no tenen potser tanta rellevància donat que estaven al, al costat pràcticament d'uns monstres com, com era Johann Sebastian Bach i, i pràcticament tota la seva família, quasi, o Händel, tal. No? O sigui que eren, són, són, diguem, que possiblement són en diferents punts, en diferents àrees geogràfiques, però també eren força importants dintre de, de, del que és la corrent... De, de la música barroca per exemple el Mari Maré eh, doncs eh, justament estava el Mari Maré, l'Antoine Forqueré són, són eh, autors que cadascú estaven dintre del seu àmbit eren, eren molt, molt numerats el que passa que clar, la concepció de, de, de simultaneïtat que hi ha ara no existia abans o sigui, pensem que si ens poséssim aquí al segle XVII doncs per anar de, de Tiana a Badalona es necessitava una, una, un carro o un cavall algú, i trigaves uns, uns quants, un, unes quantes hores no? i Pere Rosa i Martí en aquesta ocasió també s'acompanyarà de dos instruments peculiars vaja, si sí no. Bé, eh, és, és un instrument, el Pere Arroz toca la viola de gamba, que precisament és un, és un dels instruments eh, clàssics del barroc, és, és un dels instruments per excel·lència. No? La clave també és un, eh, en fi, n'hi ha, ha, ha diferents, però la viola de gamba, a més a més, sempre se li deia que és potser l'instrument que expressa millor sentiments humans, amb, juntament amb les tessitures de la veu. És, és, és un instrument molt càlid. Es toca com si fos un violoncel però té trastes com la guitarra, es pot tocar també com si fos una guitarra. És molt, és molt versàtil aquest, aquest, aquest instrument. No, no crec que la toqui com, en la, com una guitarra al senyor Pere Ros, perquè les partitures aquestes doncs, no, no, no s'hi avenen, però hi han partitures que tenen els acords pràcticament com la guitarra. I acabem, ara sí, aquest repàs d'actes amb mm -hmm. el 30 de maig. A la sala al Venice marxem mm -hmm. i amb The Fairy Queen. Parlem una miqueta doncs, de, de què sí. ens espera en aquesta ocasió. Bueno, aquí espera una, una composició doncs, molt, més, molt més àmplia a nivell d'intèrprets. És el conjunt barroc del cafè, que és el conjunt resident del festival, mm -hmm. que el vam l'any passat. I, i ha preparat uh, una, un, un concert, i un concert, diguem, amb, amb ambició. Eh? O sigui, és uh, el Henry Parcel, és un dels destacats de, de, en el, dintre el que és l'època barroca, i va escriure una, una obra que es diu The Fairy Queen, La, la, reina, la reina de les fades, i uh -huh. I es va inspirar justament amb el somni d'una nit d'estiu de, de William Shakespeare que havia fet quasi bé 100 anys enrere. i, i va fer un, una, una composició, una, una, un, un seguit de lo que s'anomenen mascs, que en deien, que era un, una mena d'intermitjos musicals entre el teatre parlat d'altres qualificacions es pot dir que és com una semiòpera perquè no arriba a ser una òpera sencera amb, tot el seu, amb els recitatius les àrees i tal sinó que és, són peces que poden ser musicals i poden ser instrumentals és, és una miqueta una, una barreja per això l'hi deien una mica una, de, de masc o amasc una mascarada o una màscara Aleshores, nosaltres, diguem, hem, hem titulat, el de Fairy Queen, hem titulat Una mascarada, és a dir, que no és l'obra completa, és una selecció dels textos, perquè l'obra completa de The Fairy Queen, de Henry Parsons, és molt, molt extensa. I, a més a més, doncs, eh, hi haurà la figura de dos narradors, hi haurà eh, solistes, eh, hi haurà dues sopranos eh, i un baríton, i després el conjunt, de, el conjunt barroc de cafè, reforçat amb una altra, amb, amb una altra flauta que acompanyarà Joan Vives, no? i després cantarà el cor, de la ciutat, el cor de la ciutat de Mataró, el cor ciutat de Mataró. I això serà una miqueta un fi de festa, doncs una miqueta amb, amb força. Eh? Més espectacular. Més espectacular, sí. I això ho dirigirà tot en Jordi Lluc. Venim d'una edició que és la Desena, que va trepitjar fort pel que fa al programa d'actes, ara que hem fet doncs, un repasat al programa d'actes d'aquesta edició. Què és el que s'ha volgut tenir en compte doncs, després de celebrar l'edició passada, que podríem dir que va ser una mica doncs, allò la consolidació, després de 10 anys? Sí, mira, no sé, la, la consolidació... No sé, en principi nosaltres el que pensem és que doncs, des, després del 10-11 hi <laughs> anem festival a festival, i això sembla un tòpic futbolístic, però és així, anem, anem de festival en festival, i en principi el que nosaltres esperem és el recolzament de les persones que, que els agrada aquest tipus de música, nosaltres tenim molta cura de continuar fent la, la proposta cultural que fem fins ara i, en fi, espero i desitjo que continuament hi el suport econòmic per tirar endavant eh, amb, amb anys posteriors. De tota manera, nosaltres sempre pensem, quan hem acabat ja... Bueno, a nivell d'organització ja hem acabat l'11, perquè l'únic que hem de fer és realitzar-lo, però eh, sempre estem pensant amb el 12. I quan s'acabi el 12 pensarem amb el 13. I es anirà fent doncs, fins mentre hi hagi el suport que hi ha, tant econòmic per part de l'Ajuntament de, de Tiana, com per l'assistència de tots els uh, públics que venen, que a més a més són, com sempre, molt, molt grans i estem molt... Molt satisfets de tot això. Ganes de continuïtat, si més no, però sí. et vaig a fer fer un exercici eh, que, és, que miris especialment en el, en el present i concretament aquesta edició, que mm -hmm. la tenim a tocar. Quines expectatives teniu amb aquesta edició? En principi tenim les mateixes. Eh, és a dir, eh, nosaltres fem els esforços de, de difusió eh, perquè es conegui el festival doncs, com cada any, i esperem doncs, que la gent respongui i les expectatives doncs, eh, suposo que seran més o menys les mateixes en principi les expectatives són bones tenim molta fe i molta esperança eh, que vinguin a veure l'obra veig que el cartell és un cartell de primera fila o sigui, no és un cartell de, per, per omplir un buit i per, per, fer, per tirar endavant sinó que és un, és un, és un eh, són tres concerts de gent molt important i que nosaltres eh, volem oferir sempre a Tiana i, i a tothom que hi vulgui venir doncs un, un festival de nivell. I això és el que pretenem fer. I si abans tot feia fer l'exercici de mirar el present, ara, amb 11 anys d'existència, mirem enrere. Quin balanç en podem fer del Tiana Antica? Mm, nosaltres estem molt satisfets. Estem molt satisfets per una senzillera raó que al principi va començar des d'un programa de ràdio de Ràdio, de ràdio Tiana, mm -hmm. que es deia Visigòdia, vam començar a organitzar concerts de música antiga i dos anys més tard vam començar... O sigui, ja portem deu més, dos... Eh, són dotze anys d'organització de concerts amb aquesta, amb aquest únic objectiu de música antiga. I el que sí que podem dir és que hi ha hagut una, una, una banda entre d'assistència de tot el del festival entre 400 i 550 persones. Uh -huh. o si sigui, vol dir que amb un festival de música antiga, amb les característiques que té, nosaltres ens podem, podem anar traient pit molt alt, i a més a més amb els pressupostos que estem que estem manegant, que no són molt alegres en aquest sentit, o sigui, no et permeten fer ofertes potser més agosarades i, i, i més importants, no? no dic més bones, eh, sinó més importants en quant eh, diguem, a l'oferta del projecte concret i precisament en una època com l'actual tan eclèctica musicalment parlant, on es conjuguen tant estils musicals diversos quina és la salut de la música antiga a l'actualitat? home, no és una música de masses o sigui, si anem a mirar en aquest sentit, <coughs> o en aquest concepte mmm... La salut és molt bona o sigui, mirm de estem parlant de, de músiques que s'han fet fa dos tres quatre-cent anys. Imagine la música quina salut té. Mm -hmm. Ara bé si, si és una mica això de, de el fenomen de masses doncs no, no, no hi serà mai no hi serà mai amb aquest tipus de música perquè tampoc no era... És que la mateixa, la pròpia concepció de la, de la música no era pas una música per arribar a masses. Entre, entre altres coses, els instruments no tenien la potència que tenen ara els bats de, de rock, no? Uh -huh. no? No tenien... Però, en canvi, estaven pensats per, per la... Estàvem pensats per on s'havien de tocar i per on s'havien de gaudir. D'acord. Doncs hem fet, si més no, un primer tast d'aquest sí. programa d'actes que ens presenta aquesta onzena edició del Tiana Antica que comença el 23 de maig, recordem-ho, i ho farà precisament amb un concert a l'Ermita de l'Alegria a partir de les 7 del vespre recordem que l'entrada és gratuïta i que continuarà doncs, el 29 de maig al 30 de maig, que serà doncs, l'únic dia que sí que haurem de donar 5 euros per aquesta entrada La Rista... mòdic, mòdic preu doncs, hem volgut parlar amb un dels organitzadors de l'activitat i membre de Visigòdia Llorenç Blasi, gràcies per acostar-te aquí l'estudi a vosaltres per rebre'm i continuarem fent-nos ressò de com avança aquest festival de música Antiga. moltes gràcies per tot i a gaudir del festival